تنجي قائلها إلى جنات النعيم واشهد أن محمد عبده ورسوله الذي تركنا لمحجته البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك الناس اوصيكم واوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فإن في تقواهم صلاح الدنيا والآخرة ومن اتقاه وقاه وتزول يوم المعاد فإن خير زَالِ التقوى إن للمتقين مَفَازًا حَدَائِقَ وَعَنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا أَمَّا بعد فإن أَسْدَكَ الحديث كِتَابُ اللَّهِ وخير الْحَدِيثِ حَدِيثُ محمد صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ وَشَرُّ الأمور مُحْدَثَاتُهَا وكل مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وكل بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وكل ضَلَالَةٍ في النار. Allahumma najina minha ya rabbal alamin. Baada kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehma rahmana amani zubundee mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwanza kabisa lazima sisi shukrani zetu zote turezgeshe kwa Allah ambaye ametuwezesha kufikia siku kama ya leo. Ii ni taufiki yake na upenda kwake Allah Subhanahu wa Ta'ala. kuwa kuna wengi pingineepo litamani kuwa na sisi lakini hawakuweza udhuru mbali mbali. Inshallah leo tutendeleza darsa yetu na tukasema hii darsa ni darsa ya mwendelezo. Yaani ni darsa ya silsila. Na kitabu chenyewe ambacho tunaiitumia ni Tambihati ala ahkami taqtasu bil hasatan zile ahkam zinawahusu muumini wa kike na wiki iliyopita tuligusia gusia baadhi ya masaa'il na inshallah leo tu katika mlango muhimu sana na huu mlango lazima kila mmoja awe makini nayo leo tunaangalia mlango unaohusiana na masala ya he Leo tunaangalia mlango inahusiana na masala ya hadhi walistihada na wa nifas ahkam taktasu bilhayd walistihada wanifas ahkam ambapo zinafungamana na damu ya mwanamke na damu ya mwanamke ni tatu kuna hadhi kuna istihadha na kuna nifas sasa leo inshallah nitakatune ahkamu zake na hali yake inakuwa ni vipi kwa kuwa wengi katika walazaetu izi hali amakwamba wanapitia kwa lazima wajue eh katika hali kama hizi hukumu inakuwa vipi hukami inakuwa ni vipi kwanza alhaidhu ahkamu tunaanza na hedhi na ahkamu yake na tunaposema hedhi tunakusudia nini alhayd fi huwa asailani saylani saylani ni mtiririko lakini kisheria Tunakusudia nini tukisema kisheria? Anasema damu ya huru kutoka mbali ya Ni damu inayotoka kutoka kwa ufuko ya uzazi ya mwanamke. Fi aukati maaluma Hutoka kwa wakati maalum. Min ghairi marad. Bas ina mgonjwa au na chochote. Hiki ni damu ambayo kwamba kinatoka wakati amba kwa kwamba wa inama huwa shay'un jabalullah alayhi banati adam hiki ni allah subhanahu wa ta'ala hida'u allah subhanahu wa ta'ala akina dada watoto wa nabi adam banati wa adam Aleyhi salatu wa allah fi rahmi. allah subhanahu wa ta'ala katika ufuko wa uzazi gani fi rahim kwanza kumpatia mtoto ni kama chakula kwa mtoto anapokuwa katika tumbo ya mamake Wakti alhamli wakati ana mimba tumu yatahawalu labanan kisha yeyo damu hiyo inageuka tena inakuwa ni maziwa baada wiladati hii baada mtoto kuzaliwa kaliya bana mambo ya Mwenyezi Mungu subhanahu wataala. ta'ala yani hii damu amko mwingine amechukulia kwamba hii penginepo ni kitu hakifurahii lakini Allah subhanahu wa ta'ala kumbe ameyumba na sababu litadwiatil walad yule mtoto na mama anapokuwa mzito basi hiki damu bana huwa kana komba ndio kinamlishe yule mtoto kisha pili akishazaa hidau inageuka na inakuwa ni maziwa faida lam takunil mar'ata hamilan tahini kama mwanamke takwa simu ya mzito wala murdian wala ha Bakiya hadha damu, damu hubaki. La masraflah haina kazi damu hubaki haina matumizi fayakhruju fi awqati ma'luma. Kisha kawa inatoka katika nyakati ambako ni maalum. Baada kwamba ikibaki penginepo hayonyeshi, wala si mjamzito kwa kuwa akinyonyesha damu haiwezi toka. Hiyo damu ndiyo nini? Ndio maziwa mja mzito damu haitoki kwa nini chakula cha mtoto lakini saa hayo katika hizi hali mbili si mzito wala hanyonyezi basi hi toka kwa wakati ambao ni tu urafu ada au daura tishaharia hii wanaitaada ada na no ada au mzunguko wa mwezi mkombene na mzungukia kila mwezi njamo la kwanza asinnu allatihidhu fihi almar'a mwanamke anayehidhu akiona miaka ngapi na hii ni dharuri lazima watu wajue kama ni mzazi lazima ajue mtoto wake wakati gani anaingia katika nini katika hedhi wakati mwingine uenda huweza kuwa ameingia katika hedhi na asiseme ama na asifatiliwe nyumbani akajulikana kwamba ameingia katika hedhi ikiingia mizi kama hii atakosa kufunga kwa lazima wazazi pia wamakinike na hilo sana sana أقل سن تحيض في المرأه تسع سنين عمر عمري م- يعني wakati mkomba ni mchache zaidi amekwamba anaingia dunia yake mwanamke hedi ni miaka tisa ila 50 sana mpaka miaka 50 huwa kuna uwezekano mtu takawa na miaka tisa akikuwa tayari ashabaligh qala ta'ala la Wallahi lam yahidi. Fallaa yaisna wala na hethi kabisa. Man 50 sana ni wale amekombo amefika miaka 50, hawatenda damu ya hethi. Wallahi lam huna sgar dona 9. Na wale mkombo hawapati hethi, ni wale watoto wadogo wajafikia umrongapi wa miaka Nukta nyingine ama nukta apili, za mwenye hethi mtu akiwa na hedhi nini nampasa kufanya mimi haimpasi kufanya muhimu hivi kwanza yuhramu fi hali al ni haramu wakati kathi mwanamke yuko kwenye hedhi wa ta'aha fi al-farj kumuingilia ama kumjima akiwa katika hedhi tendo hili linakuwa ni haramu liqauli ta'ala kwa dalili ya maneno yake Allah subhanahu wa ta'ala wayas'alunaka 'anil mahid wanakuuliza kuhusu damu ya hedhi kul huwa adha mbi bana ni kitu cha kudhi fayatazilu an-nisaa fil mahidhi waepukeni wanawake wanapokuwa ndani ya hedhi wala ya taqrabuhunna hatta yatuhurna samsua qurbie mpaka watakapotwahirika fa idha taharna wa kisha twahirika fa atuhunna min haythu amarakumullah apa kisha twahirika ni ruhsa waendea kama alivyo inshallah subhanahu wa ta'ala inna allaha yuhibbu at wa yuhibbu al mutatahirin wa yastamirru hadha tahrim na yuharam binakon ni kuendelea ila ayanqatu anha hurوجi, damu, damu ya hayzi ikatikye mtu mke wake <coughs> akiwa katika hali ya hayd baka ifanyeni baka damu ikatikye na damu tena aoge li qawlihi ta'ala dalil wa dalilihi lasema wa la taqrabu hunna msiwakrubie bi ma'na msi fanya nao tindila ndoa hatta yathurna maka wa tuahirike kwa hiyo ukitoa hirika fa min haitu amara kumullah wa yubahu lizauji na niruusa ma halali kwa mme alhaidu a yastamta'u minha astare nae bi ma dunal jima fil farj bila jima taala yake kila kitu illa an-nikaah isakuwa na illa an hapa inakusudiwa usi mwingi la pili katika hukumu za mwenye hezi, tatruku al haid as mtu na hedhi kufunga na anacha kuswali Hey, imepatikana kuna watu wanaofunga na hedhi. Maskini ana habari bana. Ya e, mbona Ramadhani bana lazima ufunge. Basii ame muingilia hedhi nini? Akaamwafunge. Na wengine penginepo ameingilia na hehi na bado akafanya nini? Bado ana swali. anawacha ni mwenye hehi Kufunga na kuswali Si muda Muda wote atakuwa ndani ya wiharamu عليها fi'luhuma anani haramu kuki yeye kufunga na kuswali wala yasihani minha ataka funga funga yake haiswi Ata kuswali swala yake haiswi Kwanini? Hayuko hayako tahara liquraysh sallam wa dalili ya madana yake sallam mtume anasema alaysa idha hadhihi almar'atu lam tusali, wa lam tasum kumbe mwanamke akiingia na hebe afungi wala haswali fa idha taharat al haid akhta tahirika fa inaha ramadhani penginepo ikando sababu kufungua akitohirika tu basi ikiisha iktahirika sawm atailipa wala taqdi salat lakini swala hatailipa hivi iliyungilia hivi penginepo na nyakati kadhaa zikampita za kufunga sawa basi hii atailipa lakini swala hatailipa liqawli Aisha radhi Allahu anha faqawliyak ya Aisha sha nasema kunna nahidhu ala ahdath salah sallallahu alayhi wasallam tulikuwa pato na hadith za Muhammad sallallahu alayhi wasallam tulipe funga hapo kama tulizikosa wala nuamaru wala salah ilikuwa hatuilipi uko ina mpita kufunga pigedepo swala atailipa lakini hedhi he, e, saumu atailipa asema wal farq pengine ipo wallahu aalam na faruku ya kwanini alipe swala kushe kulipa kwa nini alipe funga kushe kulipa swala anasema anna swalah kwamba swala tatakarraru tatakarraru swalahu juregale regale ajisna kwa ni mingi falamajibu qada'uha alil haraj wal mashaqqa fi dhalika bi khilaf kwa kuwa swala inajiregelegelea swala ya ina kompyuta ita kuna sala nyingi kwa hivyo itakuwa ni haramu kwake na ni mashaka kwake eh, kulipa kinyume na nini kinyume na funga Katika ahkam zwa mwenye hedi Ya haramul hayd masul mshaf min ghairi ha ni haramu kwake kugusa mshafu pasina kizizi liqauli taala kwa kauli yake Allah subhanahu ta'ala mwandishi nitakato istidlal لا يمسوه الا المطهرون هو يغusi اما ها يغusi isipokuwa waliotahirika wali mafi kitabu alladhi katabahu rasul sallam li amru bin hazim na kwa barua mtun sallam alimwandikia amru bin hazim akamwambia لا yamasu almshaf illa twahir wa asiguz almshaf isipokuwa li twahirika rawu nasa'i wa ghairi wa huwa yushbihu يتلقى الناس له بالقبول قال شيخ الاسلام شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله مذهب الامام مذهب العلماء الاربعه ومذهب مذاهب المقمنين اناسما لا يمس المس المص الا طاهر هيجوزي مصاف يصبر قليلا منكمه متفاهريكا واما قراءه الحيل القران من غير مس المص pasina yeye kugusa msahafu fahia mahali wa khilafa sema hapa nisema kwamba kuna khilaf baina ahli ilmi baina ya wanachoni wal ahwad na kauli ya kati انها la takra alquran hal quran illa ispokuwa ataisoma wakati gani inda darurati wakati kuna darura darura ipi mfano kama idha khashiyati nisyana anashelea ana shalea anaogopea mehifadhi a yeah, asipoisoma itapotea basi hapo naruhusu kufanya Qur'an mengine ambayo ni haramu ahkamu zinaingia kwa mwenye hedhi yahrumu al-haid atwaathu bilbeit ni haramu kwake kutufu ni Allah subhanahu wa ta'ala sallam ni sallam kwa sallam Aisha alipokuwa na hedhi if ali haj fana ibada yote inayofanya no watu wamokombo katika hija kwa ispokuwa isipokuwa alla tatufi bilbeiti usitufu katika nyumba kaaba hata tutuhiri bango tohiriki huu munyhedhi yeye harusi kwa nini harusi kukufu kaaba katika ahkam ziminile zinofungamana na munyhedhi ya harum walal haid allaku fil masjid ni haramu kwa mwanhezi kuketi misikitini laqulisa sallallahu alaihi wasallam qala lakum tutumwa nasema inni la uhillu almasjida lilhaidhi wala liljunubi haketi pengine kwa mwanhezi na la si lihaidhin wala lijinubin. kwa na mwenye janaba wa wao ni zisifa mbili misikiti hawaketi wa juzu laha na ina juzu kwake almururu bil kupita misikitini midhairi kuketi ni hadithi ya Aisha wa hadithi ya isha, anha na wilni nipatie nipitishie alhumra asajjada kama kala al ni bana nipitishie ni, ni mswala. Fa qultu Aisha akasema inna haidhu mimi na haidhi. Mtume alikuwa misikitini anamwambia nani? Aisha ampitishie. Aisha anatoa udhu na na nini? Inna hayudhatuki kutaka wewe. Yo haidhi. Nikita kwamba Allah SWT, wanawake wa Kiislamu. wala baasa wa anta hai, Na haina ubaya mwenye hedhi ikiwa taleta adhkaru shar'iyya za zakisharia za asubuhi na jioni akawaleta zile adhkara Haimanishi kwamba kiw katika hedhi afkari azileti la haina ubaya akileta wat tahlil wat takbir wat tasbih wal adiya kum allah litahlil muny hedhi nirusa pake kufanya wa anta atibil awrad shar'iyya na ailete ni za kishiria zizothubutu almashrua fi sabah wakati wa asubuhi wal masaa na jioni na jioni na wakati tunapolala wal na vile vile wakati na kuamka koba asisemi kwamba yana hadhi eh madamu pia swala ni haramu kwake ikawa pia azkari afanye nini azkari azineti afkari vile vile atazineta asema laabasa naenda ubara an takra fi kutubil ilmi hebu soma vitabu za elimu katafsiri mfano kitabu cha tafsiri wal hadithi mfano kitabu cha hadithi wal fiqh vile vile vitabu za fiqh vitabu vya elimu zenye faida hakuna ubaya akisoma akwamba aimani mtu akiona hivi ibada zote zimefungwa la eh tazileta eh vitabu vya zenye pia tazisoma faida hapa nataja kuna faida kwa sababu muhimu watu waisingatie wa sababu ni kitu kinatokea kila wakati fi hukm sufratu wal kuna kitu kinaitwa sufra na kuna kitu kinaitwa kal kudra na hii huwachanganya sana mabanaato wa Kiislamu sufra nini sufah sema shayun ka salid yaluhu ya Sufratu ni kitu mfano wa usaa saumu yake kuna rangi ya manjano manjano wal شيء ان kalawil ma' ni kitu mfano wa rangi ya maji amekumbana machafu na hizi ni vitu hutokea sana eh mwanadada nimezapatwa na sufura akashindwa hukumi au sufra tun manamke akitokwa na hii inaitwa kudratun eh? ama akatokwa na kitu mekumbi, mekumbi, maji amekumbana farana na usa eh wakati adat lakini hii ikatoka wakati wa ada yake katokwa na majimaji pengine rangi yake machafu machafu katokwa na maji maji amekumbakiona rangi ya manjano manjano eh, namna ya usahihi fa inna ha huma hi ataipatia hukumu hii ni hethe yakhudani ahkamu asabika itachukua hukumu ya nini hukumu ya hethe wakati wa zake masiku zake Akatoko na hii kudra ama na sufra Ikiwa ikiitoka wakati wa ada basi yatambue kwamba hili nini hiyo ni hethi wa in lakini angalia ikitoka minal mar'a fi ghairi waqti al'ada ikiwa hii maji ya nyii in, sifa mbili maji penginepo inafanana na rangi ya usau usai juu yake kuna umanjano au au maji penginepo inafanana na nini na maji machafu ikitoka kwa wakati ambako si wakati wake wa ada Natukisema tukisema ada tunakusudia wakati wake wa hadhi ikiwa itatoka hukumu nini fa inaha la tadiruha shay'an hi ya hata chikulia ni chochote isimtie wasiwasi -wasi, na asibabaike wa tu'tabaru nafsi wa ta'tabiru nafsiha tuahira nae wakati kama ule ajwe yuko tuahir ametuahirika Iki itotoka wakati gani? Hapa kuna vitu viwili. Ikitoka wakati wa hedhi, inisabikana nini? Inisabikana ni hedhi. Lakini ikiwa itatoka kwa wakati ambako mbasi wa hedhi basi hadi wewe ni msafi umetwahirika. Wala asibabaike Kwa dalili gani? Liquli umni'atiya Rabbi Allah anha, kwa qauliyaki umni'atiya anasema Kuna sisi la na'udul lkudra wasufra baada tuhri shay'at. Sisi ilikuwa hatuitambui wala hatuihesabu kudra na sufra chochote baada kwamba tushatwahirika ikiitoka bana siku si tunachukulia kitu cha kawaida tu hatuipatie hukumu na utokea wallahi ikatokea kwa bana mtu nini mtu bana tukasema katika jalsa yetu ya kwanza Jalsa yetu ya kwanza kabisa wallahi watu haje wallahi sisi po ipo haja kubwa a sisi kufanya dini. Sababu tukisoma dini, penginepo ibada pia kotinakuwa ni sahali. Lakini bila kusoma dini, والله vitu kama hizi natupiga chenga. Na leo penginepo kati ya wanawake kumi, utapata penginepo wawili au mmoja wanafahamu ahkamu kama hizi. Na kila siku wanafunga, kila siku wanaswali swali. kuna wakati wengine pia hizi vitu kutokee zikamchanganya ametahirika kimetoka nje kutoka, hafanye nini? Sawa. wa mafhumu yana an al-qudrah wa sufrah qabla tuhuri, haidun, sufra na qudrah maji amkombetatoka e, ikitoka wakati wa hezi, ikitoka kabla mtu kutwahirika itachukua hukumu ya hedhi faida tunufra faida bihil mara nihaya atajua bipi yake imeisha Manamke? atajua vipi kwamba ndo ashakatikiwa na damu ya hedhi na hii pia ni muhimu asema tu'rafu tu dhalika au ta'rifu dhalika biqitwa'i damu. atajua kwamba hedhi yake imeisha kwa kukatika kwa kukatika damu wadhalika bi ahadi alamateni kwa moja ya hizi alama mbili nituchukue tuisajili atajua kwamba hedhi yake imeisha kwa kukatika damu ndio katika damu atajio kwa moja hizi alama mbili. Kwanza ala alama tinula. Alama ya kwanza. Nuzul ni kutoka qasatul baydah kutoka maji meupe. Mashdul badha wanasema maun abyad yatbaul hayd Yushpibu, ma ni mao jasi meupe amekwamba hutoka baada nini ufuata damu ya hedhi kwa hivyo maji meupe yakitoka unafahamu kwamba shadaahirika yuko sawa kwa hivyo basi kama kawaida ibada zingine ambapo zingine hawezi fanya akiwa na hedhi kwa hivyo basi moja moja sawa wakati na wakati na rangi nyeupe sana bila kutofautiana lounha biqtinak ahwal alnisa naapa inatafutiana rangi kulingana nani kutofautiana na hali za wanawake kila mmoja ana alama yake tengenepo mimi rangi d -d -d maji inayotoka si meupe na kuna mwingine inayotoka ni meupe kwa hivyo inatafutiana alama ya pili aljufuf ni kukauka wa huwa an tudkhil alkhirqa au qutna ya ingiza kitambaa ama cotton fi katika kitabu yake tuma tukhriju hakisha ataitoa Jafatan akitoa hali kwamba haina alama yoyote ni safi alaiha shay'un la min ad-dam wala min al wala sufra akikitoa hicho kitamba baada kukiingiza kaona kwamba hiyo kitamba haina haina alama yoyote alama ya damu haina alama yoyote ya kudra, haina alama yoyote ya sufra basi yeye ametwahirika kwa Fai. faida Fai. hapa ni kwamba radio kati yako damu kwa alama mbili Alama kwanza ni kutokwa yale maji meupe ambayo kwamba hutoka na tukaseme huyu maji meupe inatofautiana na hali za wanawake kuna mwingine haoni maji meupe sawa na alama pili ni kukauka na mkauka atajua vipi ukutafuta kitambaa au kujikotwa nukta ya 4 mayyazumul haidu inda nihayati hedhha yani umpasa mwenye hedi kufanya akikatikiwa na hedi yake mimi nafanya hedi imekatika ameona sili alama sawa zokatika kwa hivi haka, akaona kama ni kweli mimi damu yangu imekatika afanya nini jamul haid ind nihati haydha an taktasila jamula kwanza inamfuata anayofaa kufanya ni kuoga wadhalika bi an taktasila bi an tastamila alma ni atumie maji bi niyati kwa niya ya kujitwahirisha fi jamii badaniha mwili wake mzima akishitwahirika tu moja moja haraka haraka basi ajitohirishe Niqouri sallallahu alaihi kwa dalili ya kauli ya fa idha aqbalat basi wacha, wa idha adbarat faqtasili wa sallaki bi aidiki sha faqtasili uga na uswali hadithii so, kwa basi mara moja Mbili. Aoge Asema ma sifa sifa ya namna ya kuoga na hii ni muhimu wengi wallahi penginepo wengine katika hizo mahethi na asijue namna ya kujitwahirisha katika kapatwa na hizo madamu asijue namna gani na za hadat, kujitwahirisha asiwa sifa ya kuoga ni kwanza antanuia ni anuiye raful hadath kondosha hadathi au at tahara au anuiye kujitwahirisha salati kwa ajili ya swala wanahwiiha namfano wake ama alitorishwa kwa ibada yoyote tumataqul bismillah tibana tantudi Allah subhanahu wa ta'ala tumatafidul ma ala jami'i jismiha kisha ajimiminiye maji muli wake nzima sawa watarwi usula alsha'r ra'saha na flemtaingiza maji ndani ndani ya nywele yake katika manywele ndani ataingiza maji wala yalzamha naqduhu in kana madfuran wa inna ma tarwihu bil ma nasilazimayafumue pengende ni ya mingi shuka shuka, si lazima yafumue eh almuhim ni maji akishe maji imeilia ndani mpaka kwenye nini kwenye shina la nywele shina la kichwa wa inistamala al-sadr iko na tumia au mawadi munaddifa au katumia Vitu za kujisafishia mfano sabuni, mashamburu kadhakadha, malma pamoja na maji fa hasan ni bora. Kazi hapa katika hethi bana. Kuoga katika na hethi aminge lazima kishie maji na katika nini? Maji inaingia mlimu mzima. katika dausa ya awali eh ele mambo mko wanafanya wadada wa Kiislamu penginepo kupakapaka makucha zao na zile vita mko hao uzipaka. Mm? wa haramu ikawa ni haramu kwa nini hata ukitapitaahirisha ikiwa bado tatakuwa hizo marangirangi basi muisabika kwa nini maji haijaingia mwili mzima kwa hivyo ni hatari na unapenda vitu kwa na inapendekeza kuchukua koton fiha miski na mkwambaye kuna marashi ya miski au gairi marashi nyingine minatibi tajaluha fi sha ikawa atanzipa gani atikasema mu kwamba damu imetokea baada baada ya iktisal baada ya eh, kuoga liamruu liamrihe asma namna mtume alimwamrisha asma shaoga basi alichukua marashi akachukua miski akajipakiza kwa namna fulani tambii muhimu hapa nasema kuna tambii muhimu sana tambii muhimu sana na hii wengi wanawake huzembea penginepo huzembea kwa kutojua ama huzembea kwa ugafiliki Asema, idha tawratil haidh mwenye hedhi akitwahirika wanufasa na mwenye nifasi damu ya nifasa akitwahirika qabla ghurubi shamsi qabla ya kuzama jua lazima ha itamlazimoe yeye an tusalli adh-dhuhri wal-asr min yeye kuswali swala ya dhuhuri na ya alasiri ya hiyo siku wakati gani jua haijazama akatwahirika basi hiyo swala mbili lazima taziswali dhuhuri na nini na al-asri ataziswali waman toharat min huma qabla du'ul fajr na yule mkomba atahirika kutokana damu na nifas kabla ya kuchomoza al lazima an tusalie almaghrib al lazima magharibi na isha qabla li qabla pale liko ni kabla ni kabla ya kuzamajua atasali asiri na swala dhuhuri lakini hapa ikiwa atatwahirika na hedhi na nifasi kabla ya kuchomoza alfajiri basi itamlazimu yeye kulipa swala ipi swala ya isha na swala ya magharibi wa wa kwa, kooli, ya, kwa kooli, wakati wa ya kwanza wakati wa ya pili bado ndi wakati wa salat ya kwanza wakati wa udhuru kama mtu mwingineepo ana udhuru eh basi usabika, ya pili, pili badu, badu wa wakati wa salat ya pili sheikhul fatawa sheikhul katika fatawa yake wa hadha kwa hili kana jumhurul ulama kama Malik na Shafi na Ahmad jumhur ya ulama famo Shafi na Ahmad wote musha usiku bas atasali magharibi na isha zote mbili zote pengineepo ile kwa fadla zote zikatupita salata pengine labii kwa watu fahamu kumtakifanya hivyo ina kuwa ni bora kama ni Abdul bin Auf kama lipokewa kutoka kwa bin Abbas kwa kuwa baina fi wakati ni wakati ambao mushtarak baina wakati wa udhr kwa hiyo mmoja kitwahirika katika hizi kabla hizi akhiri fawatu dhuhr ibaatim fa dhuhr ibaa fa pia hata iswali wakati kama kuna wa amma lakini itha salati wa salat thumma hadha wa kisha akapatwa na hadath au nafasa sana akapatwa na nifasi an tusalli qabla ja fakal qawlu raji ya nguvu, anahu la yalzamuha kadhaa tilka salat hayatam lazimu kulipa hiyo salat ndio baki kidogo itaka atakaoingia akapatwa na hili akapatwa na nifasi. nifas samayo sipo ya nguvu, hata ilipa hiyo siku masala ingine, katika masala hizi kama lazima mtu alitoa akipatwa na hedhi akimaliza aki ajitwahirishe kwa na kama swala hiyo imempita basi kabla kuzama jua basi itabidi ipi na ipi na magharibi ameoaahirika kabla ya kuingia alfajiri basi na magharibi masala nyingine alistihada unaingia katika damu ya pili damu ya istihadha tumalizana hai katuna ingia kwa nini kwa istihada Istihada bil ni kutokuwa na damu fi ghairi waktihi ala sabili ikatoka wakati mkambasi wake wakati mkambasi wake wakati wa hedhi wakati mkambasi wake wakati wa nifasi imetoka tu katika njia ala sabili anazifu inatoka kwa njia ya kwa nini ya kutiririka mena'iqin mm -hmm. yusmma al-aadhil Istihada utoka kwenye mshipa unaitwa al-adhr. Asufa اذا كان الدم اي كيوو damu yanzilu minha inatoka hiyo damu bistimrar kwa kuendelea au ghalib al-waqt au inatoka sana Faman la ta'tabiruhu minhu haydhan wa man ladhi ta'tabiru Iki Ikio damu inatoka sana ama inaendelea kutoka sasa hapo gani ni hadhi na gani ni istihada. Na ini natokea bana ntokatakuwa na istihada ikaendelea mpaka za madhara halifu nini zote akashindwa hindeiweka wapi ndioeka kwa heshima ndioeka istihada Nani ipi istihada ipi tumtaburi istihada la tatruku min ajlihi sawm wa sala Lingeneb kuma utasema ni istihada hautaacha kwa ajili ya kutoa kwa hiyo damu swala na kufunga nasema bi'ala dhalika na kwa hiyo yote fa inal mustahadha laha thalatha halat mustahadha y ana hali tatu ukasema istihadha ni damu mko inatoka wengine akasema damu, damu ya ugonjwa damu ya ya mgonjo sasa huyu au mustahadha mwenye istihadha ana hali tatu hapa tu makini sana kwanza anasema an laha adatu ma'rufa ni huyo ajwe awe na ada yake ma'rufa anejua ladaiha kabla ishabataha bil istihadwa kabla yapapo ni damu ya istihadwa ye, anajua ada yake damu yake ya, ya hezi, anajua kabisa an istihadwa tahidhu khamsata ayyam mfano kabla yeye hapo ya alikuwa na au thamania, au mfanawe, fi awali shahri, ya anajua mimi yangu mwanzo wa mwezi au fi wasuti, ama mimi najua damu yangu kuje katikati ya mwezi au mwenyewe anajua idadi ya siku kwa kwamba damu yake ukuja sasa huyu tafanya nini huyu anajua kwanza anasema fahadhi huyu akipote na istihada isti ni anajua tarehe ya, tare ya hedhi yake vizuri tarehe ya mpiki chenga fahadhi tidlsu qadri adataha huyu atajizuia kadri ya masiku za ada zake watafanya swala atatakuswali na siam na vile vile ataacha kufunga watahutabulua ahkamu alhayd na ata ita, Itaangaziwa kwamba hiyo inachukua ahkamu ya mtu mwenye hedhi istihadha imekuja baba hiyo kuja hiyo istihadha imekuja mfululizo lakini istihadha imekuja mfululizo lakini huyu anajua siku zake za hedhi ikiona anajua siku zake za hedhi basi yata hisabu tu atahesabu zile siku zake za hedhi Ikiisha Iyo zingine kama damu itakuwa inatoka basi litasabika nini ni li istihaba. Asema faidan ya na tafunga. Waatabara damu al damu al-istihaba na damu itakayotoka baada hapo atahesabu ni istihaba. Tumepata hiyo kwa kauli ya nani? Kwa kauli yake ummu habiba ntu bwana anambia unkutii kadra maana kana tahbisuka haidhatuki keti jizuie sawa kadri yavyo kitizuia za zako za hebi kisha tumaktasili wasalle kisha uga na uswali kali bwana ini hali ngumu lazima mtu hizi eh, kama hizi mm -hmm. pegweni imemkujia ime, ime, ime istihadha lakini isti hadha ime mkujia, ya najwe nini yeye anajua masiku zake za za huo istihada kunjia na siku zake za hedhi eh ile siku zake za hedhi kama zina kuangalia tano au ni sita itakayobaki yatahesabu kwa hiyo watafunga na kama kawaida yani ya kwanza hali ya, ya ujibana, ana ada ma'rufah wanyaye huku inatoka kadha yimwezi kuja mapema imwezi ingine nachelewa hivyo ana ada ma'rufah lakin damuha mutamayyazun ba'dahu lakini huyu damu inatofutiana ya anlusifatul hayd damu moja na beba sifa yakuna aswat mfano wengi damu nyeusi au thaqilan jito au lahu raihatun au ina kisha lakini damu hizo haichukui Huyu ana ada yake maarufu. Sawa. Bi ahmar, mfano huyu damu ya pili penginepo iwe ni nyekundu, laisa laho raihah, mfano aina harufu ama simzito. Sasa huyu atafanyaje? Kwa kwanza alikuwa na ada yake maarufu. Huyu pili hajua lakini ana uwezo wa kutafutisha hizo damu. Sawa. Asema fa hala, hali kama hii. Tu'tabaru damu allati yahmilu sifatu al ile damu mko mmechi kwa si fahredi yatahesabu fa, kwamba ni hedi na na kufunga watu maada na hiyo damu nyingine itakayokuja ama sawa ahesabu nini ni istihaba taktasilu atauka inda damu ya hedi ile damu ya hedi komba meejua inalama fulani fulani ikiisha tu ataoka kama kawaida sawa amaida mwingine ambapo kometa nini yon damu kwa dalini, ya kwa dalili ya Fatuma binti Abi katika hadithi ya Fatuma anasema damu ikiwa ndamu ya hidhi, fa inna aswad, yulura, nye usi na kwa hivyo ikitoke hapo fahamsi kiani dhusia kwa Faidha faida kana alikheru ikiwa nio damu nyingine haibebi sifa hizi fata wudhi usali tawaza nafani na uswali yani hali ya nani hali ya mtu wa pili kwa hivyo huyu wa pili anaangalia nini anaangalia sifa damu yule wa kwanza alikuwa na ada yake maarufu bila hesabu hizo ada yake ikiisha yu damu ngine anakusudia nini atajiondoa na istihaba na tendele na ibada yake kama kawaida Uyo aphili ataangalia sifa sifa ya damu ya healthy na sifa za damu ambayo ina kuja hiyo sifa ya damu ya healthy kisha tu hiyo damu nyingine ikija yatahesabu ni stihada na sola na ibada kama kawaida hali ya tatu ya mwenye mustahau mwenye stihada ila lam yakul laaada ta'rifu wa uya ana aada yake maalum ambayo anajua wala sifa tumayizu biha alhayd min ghayrihi walhaquna sifa ambayo kumizafanye atafautishe damu ya hedhi na, na damu zingine faina tadbus ghalibul hayd ye ataketi atajizuia ataisabu siku za nyingi za hedhi ima sita ayyam ataketi kama siku sita au saba ayam au siku saba min kulli kwa kila mwezi ya na hadi ghalibul bisab sana sana wanawake uketi siku sita au saba sawa uni yupi ule damu ajua ada ya kawaida sawa pili hawezi tofautisha na hii istihada ni damu kombe kutoka mfululizo kwa hivyo hizi siku saba ni meketi au siku sita ni meketi kisha ibada, kama kawaida ni kaulisu sallallahu wa sallam jashi jashi hiya ni Esabu siku sita za au saba ayyam au siku saba thumma takthili kisha uoge sawa Iki, ikiisha tengenea punduko ni hesabu wewe eh una swali 420 au 320 kulingana na vile utakuwa kama ni siku sita au kama ni siku sita utakuwa na swali pengineepo siku 40 siku 23 au 24 kwa hivyo ndio anakuwa anafunga na kufanya ibada yake kama kawaida hapo alihasilu au fupi kabisa mwenye hezi au ni hasin kuna vitu tatu au mwenye istihaba kwanza al-muwatadda ni yule mtu ambaye kwamba anajua ada yake haibadiliki sawa kama ni huyu turaddo ila ada yake yeye tisabu tu zile siku zake za ada zake za kawaida achaoisabu siku zingine hataisabu ni istihaba Prisa, na pili dilemma presaba anazatofautisha kati ya damu ya hedhi na damu ya istihadha sawa na inarudi wapi hii tarudu, turaddu ila al-amali bitamyiz narudi kwa yeye kwa na kutafautisha alafu walfaqida faqidan nani? huyu ni ule ame mba? hawezi ku ana, ana, ana masiku ambayo kwa sawa na pia hawezi pia kupambanua Huyu atafaa nini sitan au hesabu au misiku hukum, ma fi hu mlazimu namlazimu eh? kwanza yajibu alaiha an al e, kwanza ni ataoga mwisho wa yake amekomba itaanganiwa katika zile tatu umekuwa tumezungumzia kama ni marotada mumayza au lifaqida, sawa pili ta, eh, atosha sema zakaza zafiri the liizalatin ma alayhi min al kharij ukondoshe kila amekomba kimetoka li takulli kila swala wakati wa kila swala wataj'al katika semu inayotoka pengine kwa yamnao nje amakomita zuia kitu amakomba kitatoka kule ndani watashudwa aleha na bibi ataifunga maum siku kulli salati tafunga kitu kitu wa khaliqa tada utaacha swala wakati wahibia, wa uh, wakati wa hedhi yake tumma kisha ata, ataoga unatawadha inda kuli salati natakuwa natawadha wakati wa kila swala huko nani mustahada kwa hivyo mtu za ya istihada akaona kwamba yeye penginepo afai kufanya ibada na inafaa afanye ibada hivyo ni vitu ambavyo kwa lazima watu ajue mwisho kabisa an-nifas ni damu ya nifasi wa hukami na hukumu zake damu za damu za wanawake an huwa damu allati wa ni damu kwenye nini kwenye uzaz, kutok, kwasi kwa jili ya kuzaa wa baadaha, na baada ya kuzaa wa huwa baqiyatu damu almuhtabis damu wa mjamzito ndani ya nini ya ufuko uzazi faida waladat kharaja haddam shay'an fashiyan akiza utokapolepole dam inatoka inatoka inatoka mpaka inaisha wamatarahu kabla wilada na waniona kabla kuzaa bil khurujid dam eh pommtano tokona dam hajaza na damu Ma maamaratul wilada na pia kuna alama alama za kuonesha kwamba karibu kuzaa fahuwa nifasu hii ni nifasu waqiluhufuqaha lakin fuqaha wa kiikea waqti ma'lum wa kasama biyawmi ikira takuna damu kwa siku mbili kabla ya kuzaa au thalathatin au siku tatu kabla ya kuzaa qablil wilada gani fiha khalqu alinsan wahid wa 80 yawman wa Muda athashur mudda ambekomanaka asema ni 40 yoma ni siku 40 ibtidaan min alwilada ini sadika kujisika biko mamizaa au qablaha biyomini au qablaha kwa siku mbili au siku tatu na hapa bana natakatukumshana kitu muhimu sana katika ada zetu kwa kitu wao tunaita bana kumkalika kumkalisha mwenye, mwenye nifasi mtu ametwahirika kitambo labda damu yake ya nifasi ilikuja siku tatu au nne aka tuahirika lakini bado huyu anaambiwa bwana hajamaliza kuketi 40 hajamaliza kuketi 40 kwa hivyo ataketi nyumbani hapo hata swali hatafanya nini hatafanya nini kwa nini katika adam kwamba sio sawa mtu acha tu kwa nafasi mara moja ibada kama kawaida sisi islam bwana hakuna mambo ya 40 sio yetu tuyo ponta mezar akazuiwa kwa nyumba kambo kuna kutoka kunafanya kada kuna na kitambo alitoa hika kitambo bana tu ibada kama kawaida kwa hiyo mambo yetu mezoya, bana hii ni, ni, ni kinyume na dini to, sana sana ataketi siku 40 anasema kanatin nufasa tadlisu ala salam 40 yaman. ilikuwa sana sana Manu, wale manufasa walikuwa nakaa katika nifas damu inatoka sama siku 40 wajma ala dalika hiilmi kama hakahu tarmido ghairi nabi pia kauli pia wamepata nini wa nguvu ala hukamu tullika binifas mwenye nifas ahkamu nafunga mwanae ni ipi asema ka ahkamu alhayy fi ahkamu za ni sawa na za mwenye nani za mwenye kwa kwanza ya haram wa an Ni haramu bana kumwengilia mwanamke ambaye kwamba yuko katika nifasi, kama vile ni haramu kumwengilia mwanjehe. Ya haram an-nifas. Ni haramu ala nufasa ala kwa wao wenye, wenye, wenye, wenye nifas. Antasuma, kufunga au tusalli, au kusali, au tatufa milbaitikal haid au au kufanya tawafu katika nini? Katika Kaaba. Bibi ni haramu kwao kugusa msaafu na kusoma Qur'an. Maadam ma lam taksha Kama pia yule mwenye nifasi ataogopea kupitwa kwamba asipoisoma Qur'an itampotea basi ywe naruhusiwa kusoma. Yajibu wala nafasa, ni wajibu kwa mwenye nifasi qadaa saumu al wajib kulipa saumu ya wajiba kama ilikuwa nafa fundi. Amakwamba liwacha zile zama hiyo katika nini katika nifasi. Na pia yajibu alannafasah nafasa taqtasila inda nihayatil nifas. Ni wajibu kwa nifasi kuoga nifasi kisha tu aoge. Asubirie mambo ya 40, hakuna kitu kama hicho. tu naoge. Kwa kuwa hata kiti 40 nafani ibada na napata madhambi. La dini mila mko kwamba zimeenea sana katika nini kwa wanawake wa Kiislamu. Dalili anao misala mariduan haqalat kanatun nafasah kadhisalahu sallam 40 yawman walbakiti siku 40 Walikwa nafasa za mazamu kwa kuwa waka faida, faida, adamu ikikatika damu kwa wenye nifas kabla siku 40 waqtasalat wasallat wasamat akafunga akaoga akaswali akafunga Tumaaadaa alaiha dam qabla 40, 40 ijaisha, damu ikarudi tena kani yabana 40 days damu ikarudi tena damu ilikatika akauga vizuri akaswali akafunga katikati hebu damu ikatoka ikarudi faswahii swahii kwamba nifasan hii pia ni damu ya hivi damu ya tena wa maswa madhhu fi wakti tuhuri, almutakhallil fa huwa sahih la taqdhih na ila kumali alifunga penginepo wakati ulipo wanakoomba umetahirika jioni sahihi haina ubara faidaini ne anasema Sheikh bin rahimahullah anasema kwa kwamba anna dama sababu alwilada dama sababu yake ni kuzafu ili kwanza wa anna ama dami dami ugonjwa, damu, ugonjwa, heithi, damu ya damu ya ugonjwa damu aridhun li maradun hutokea kwa ya ugonjwa wanahui na mfano wake damu ya hayd huwa damu asli ni damu ya asli la wa alam, Allah wa alam. damu ya ni damu ya asli kwa damu ngapi ugonjwa na kuna natoka, eh, kuna kuna tuka tukasabia ugonjwa amekumbani istihadha na kuna ile amkomanda bia hedha amkomba Allah subhanahu wa ta'ala wanawake